Втората идея – Ибна, Раби, учение за вдъхновението. Казвал съм, казвал съм ви, че вдъхновението е четвърта степен. На най-низкото най ниво се намира амбицията, тя е от ума. Копнеже от сърцето, стремеже от душата и вдъхновението е от духа. Нещо вдъхнато от Бога, вдъхновението е наистина нещо много дълбоко. Най-красивото нещо в този свят са стремящите и вдъхновените хора. Вдъхновението, казва Ибна Раби, е моята тайна съдба. Вдъхновението ми дойде на гости, но ме отвлече за винаги. Вдъхновението е само за безумните по Бога. И аз бях един от тези безумни. Същото го казва и Рама Кришна. Блажен е този, който е безумен по Бога. Вдъхновение човек не вижда препятствието. Той вижда Бога, а Бог отстранява препятствието. Посветението изглежда като обикновен човек, но сияе отвътре с Бога. Казвал съм ви, мъдростта е скромна, знанието е гордо, мъдростта е скромна и смирена и винаги така ще бъде. Вдъхновението е древната храна, но то е заплаха за ума. Защо? Защото от нас е човека в безкрая. А ума не може да живее в безкрая. Ума е живее във времето. В безкрая за там той не е подготвен. Вдъхновението е дом на духа. Вдъхновение човек има тайна врата в сърцето си за общуване с Бога. Разбира се, той е изработил чисто сърце и има позволение тайно да общува. Вдъхновение човек няма съдба. Той има Бог. Вдъхновение, това е, вдъхновението това е различен свят от стремежа. Стремежа все още търси. Той е търсач. Вдъхновението е пристигнало. Вдъхновение човек е намерил. Казвал съм ви думата намерение, не е като желанието, Желанието търси, но не намира. Думата намерение означава да намериш. Ти си вдъхновен, казва Имна Раби, когато си се слял с него. В вдъхновението има допълнителни очи и допълнителна сила. Вдъхновението е древния път и началния път. Вдъхновението не е от света. То е съставено от духи истина, които са в единство. Вдъхновението е слуга на безкрая, глас от безкрая и казва им на раби. Вдъхновението и го познават. Вдъхновението е Божие присъствие. Това означава, че ти си извоювал духът си из началната си природа. Стремежът е път към Бога, а вдъхновението е взаимоотношения с Бога. Вдъхновението е сливане с Бога. Сливащото се е единно с Бога. Това, което се слива, е вътре в Бога. Той е в Неговото битие, а другото, то само се подготвя. И пак, благодарение на Бога. Но то е едно по-ограничено битие. Който е изчезнал в Бога, е влязъл във вдъхновението. Казва още, «Що за любов е тази, че отнема духът ми? Този, който познава вдъхновението, познава себе си. Този, който познава себе си, счита неговото съществуване, Божието, за свое съществуване. Тук е красотата на живота, защото Божията воля става Твоя и Твоята една от най-красивите неща, които се случват в живота. Двете воли стават едно. Истинското вдъхновение е висока степен на любов. А когато човек достигне до степента любов към Бога, той вече слуша чрез Бога, вижда чрез Бога, говори с Него и чрез Него и същевременно е много скромен, много смирен. Тази висока степен на любов тя е метода, който отключва, казват суфите, заок. Заок означава вкусването на Бога. Който го е вкусил, погребва света, погребва гроба. Той вече е вдъхновен дух отвъд умствените игри на света. Инструмента за вкусването, за познаването на Бога, е сърцето, чистото сърце на мистика. Това е древното, изначално сърце, преди да слезе то на земята и да придобие сътвореност. Това е чисто духовно сърце. След време ще говорим за наука за чистото сърце според древните египтяни.